Ясний літній день, сонце голубить на литі колосом ниви, та все одно видно, як далеко на імлистих обріях валахкотять вогні, ніби хто підпалив ожерелі. А вночі велетенські заграви палають над землею, шматують ніч. Дика сліпа сила, розбуджена людьми, рветься з глибин, реве, клекоче, шуготить червоним полум'ям. Щось надприродне, і нестримний є в тому вогні, сила якого дрімала мільйони років і зараз прорвалась на поверхню. Горять, полагкотять газові ключі, розганяючи тишу Полтавського степу, сонну дрімоту у воскли і псла. Здається, приспаний спокон віків, могутній велетень раптом прокинувся – радується своєму воскресінню, і сміється, і ошаліло гарцює у своєму вогняному танку. Але ж часом люди приборкають оту сліпу силу, закують у залізні труби, пригасять вогонь, і потече з глибоких надр землі клекітний газ в голубі майстралі газопроводів, щоб мирно і покірно служити людям. Тільки на тому місці – де колись стояли бурові і пробивались у глибин землі свердволини, стоятимуть так звані «ялинки» – сплетіння залізних труб з приладами, що показуватимуть тиск газу, який рини з надр на поверхню, і замірятимуть, скільки його проходить щодоби. Навколо тих залізних ялинок знову шумітимуть пшениці, свістимуть соняшники – Красуватиметься воскресла синя ложка, ніби нічого й не було тут серед поля, ніби й не пробиті глибокими шурфами теплі груди землі. А там, де бурильники знайдуть негаза нафту, становлять люди журавлі. Високі, десь метрів до п'яти, тупорилі з коротким дзьобом, але з довгими язиками-присосами. Вони стоятимуть над бездонними нафтовими криницями, і ритмічно схилятимуть свої залізні голови униз та підійматимуть угору, висмоктуючи нафту. Це свої рідні насоси, які діють автоматично день і ніч. І не треба тут ніяких ріпників, ніякої корби. Все робиться за допомогою техніки з далекого пульта, що перебуває кілометрів за 20-30 звідси. Ритмічно діють журавлі насоси, хитають головами, то вгору, то вниз п'ють чорну кров землі, а навколо хлюпають колосисті пшениці, пропливають у небі хмарини і десь у нескошених хлібах виспівують довірливі перепілки. Іноді степові орви прилітають до сталевих журавлів, Опустяться на залізопетонні стовпи і хижо поводять очима, відчувши запах, незбагненний для них запах нафти. Тоді злітають у блакить степові птиці і довго ширяють у небі, роздивляючись з висоти незрозумілі споруди. І щороку навколо тих журавлів зеленіють, наливаються колосом і дозрівають густі хліба. Вони, як свої рідні стрілки годинника на земному циферплаті, які відраховують час. Хутір надія. Степове безмежя тече буйною зеленавістю хлібів, мерехти нагрітим від сонця повітрям. В народі кажуть здавна, що то святий Петро овець спасе. Голубі війці розбрелися від обрії до обрії. Шовковистими губами пасуться на колосках, обдають їх золотистою пергою. В спекоті літнього дня красується хліба. Відбувається одне з величних таїнств у природі. Степовий океан манить і кличе. хоч би показалась якась щогла серед зеленаво-голубих хвиль, звичайно, то поля чи ярів. Півдня їдемо, і тільки пшениці та ще соняшники, які ледь-ледь розплющують свої золоті очі крізь волохаті вії. І раптом на обрії випливає оаза. Що це? Мариво? Чи примарна видимість дерев, що синюють ген-ген на видноколі? Наближаємось, але Мариво не відпливає, а виступає ще зриміше. Вже видно могутні кресла дуби, кучеряві липи, кронисті яблуні і навіть одиноку білокору березу, що вибігла ніби дівчина в білому з гаптованими зеленим шовком рушниками. Так от який він, хутір Надія, закладений давно-давно в степу людиною дивної і суворої долі, ратаєм і драматургом Іваном Карповичем Тобілевичем, Карпенком Карим, в тіні від дерев зимає стара батьківська хата. В ній народилися сини-соколи, корифеї українського театру, Іван, Панас і Микола, що стали відомими весь світ, Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський і Микола Садовський. Дивне почуття гортає, коли виходите алеями цього парку, насадженого людиною-одержимою, коли зблисне перед вами широкий став, викопаний письменником звичайною лопатою. Він знав не тільки перо, а й навегку працю грабаря. А ось і береза, посаджена Іваном Карповичем в честь Віссаріона Білінського. Російська береза в українському степу, з підкоріння якої б'є чиста вода і стікає в криниці. Серед широкого подвір'я звелися могутні кронисті дуби, Могуть Ніколяцька сторожа в степу Ось дуби Івана, Миколи, Панаса, Марка і Марії Їх посадили багато літ тому славнезвішні актори Під час перебування на футорі Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський Марко Кропивницький і Марія Заньковецька Нині дуби сягають на півсотні метрів у небеса широко розкинули гілля і ростуть, незважаючи на південні вітри і спекоту. Коли пройти алеї трохи далі, можна побачити ще кілька дубів, які звуться чумаки. Їх саджали гуртом почесні гості хутера, віддаючи шану українським чумакам, які їхали через ці степи за сотні верст у Крим-посіль. Як добре, що мудрі корифеї українського театру здогадалися залишити по собі ось таку неклінну пам'ять. Цим дубам рости вічно і через 300-500 літ шуміти їм під оцим небом серед сонячного степового океану. Неподалік від старої батьківської хати звівся великий світлий будинок. Це меморіальний музей-заповідник, збудований за ініціативою уряду України.